I veckans avsnitt så kommer vi prata om spelen The Walking Dead Final Season Episode 1, Done Running, Brawlout och Draw Slasher. Vi kommer prata mer om tv-serien Disenchantment och om tv-serien Final Space. Och i Nerdsnack kommer vi prata om skjutningen i Jacksonville och om septembers hetaste. Det här avsnitt 149 av Abit Bit of Nerdiness. Det är med Färnan. Ja. Hello. Hallå. Idag är det så pass viktigt att jag vill börja prata. <laughs> en av mina favoritspelserier är ju Telltale's The Walking Dead. Mm -hmm. Och nu är det Final Season är ju ute med första episoden. Med, och Final Season är ju då Clementines sista. Så jag tänkte ta upp den lite snabbt. Jag spelade... Den utspelas, eh, jag tror hon skulle ha äldre, om jag ska vara helt ärlig. För när jag, jag tror hon skulle ha vuxen, hon har ju varit, först var hon ju en liten tjej. Och så då spelar du som en kille som heter Lee. Då jätte jätte jätteliten så du lär upp henne. Eh, allt som skjuta vapen, hur hon ska tänka, liksom ta hand om sig själv. Efter det så spelar man som Clementine när hon är lite äldre men fortfarande bara barnet. Säsong tre, då spelar som en helt annan familj, en helt annans Och så är klämmet där i bakgrunden. Men hon är, då har hon blivit lite mer av en tonåring. I den här sista, då är hon snäppet äldre. Jag skulle säga att hon kanske är strax efter high school, efter, Mot college där, liksom mellan 15-18 där någonstans. 15-17 kanske. Okej. Okay. Och för er som inte har spelat den här. Serien så Det som hände senare Som man inte hän, hän, liksom hände Så mycket om tidigare Det är att i en av säsongerna så är det Som Hon har varit i olika grupper I en av grupperna så är det en brud som får ett barn Och det barnet heter AJ Och det är, Tar Clementine och hand om nu för tiden det är den stora skillnaden eh, jämfört med de första säsongerna där hon var lilla barnet som man var tvungen att ta hand om. I senare säsonger så är det Clementine som tar hand om ett barn så du har fortfarande dynamiken. Men nu måste du, liksom, allt, du har alltid försökt försvara att Clementine nu gör det liknande fast du tar hand om en person med Clementine. Det är så ett väldigt intressant koncept här. Eh, och det är ju det den här säsongen, i alla fall första episoden handlar väldigt mycket om. AJ, lilla barnet, har börjat... Han är... Alltså, han måste vara närmare... Någonstans mellan fem och tio. Mm. Han kan prata. Han kan försvara sig och allt sånt där. Eh, så när jag såg honom senast, då var han bara en liten bebis. Han liksom var i blöjor, bara så han stod och skrek. Nu, han håller faktiskt konversationer och sånt där. Och så har du då Clementine som du spelar som. Och i den här första episoden så kommer det till en... Typ ett gammalt skola som där alla vuxna har dragit och det är bara några få kids kvar. Och då kommer ni dit som två unga också och eh, känner att det här är ganska bra plats att bo på. Så då ska man så här: om ja, du försöker lära känna gänget som faktiskt redan är där, kan du lita på dem? Kan de lipa, lita på dig? Ska du hjälpa att hitta mat och vad är det för bekymmer och lite sånt där? Och det här är ju klassiskt peka-klicka-spel så det är ju väldigt eh, simpelt på det sättet. Det som är med det här telltale liksom spelen är att det är jättetungt storydrivet. Och just eftersom jag har nu känt Clementine i fyra, eh, visst är det fyra, inte fem, nej jag tror det är fyra säsonger av Telltale-spelet. Så bryr jag mig så oerhört mycket om henne och det här är nästan första episoden där allting har gått så som jag har tänkt det. Och det är faktiskt chockerande för mig. <laughs> för oftast får man de här valen av ja, en. Det är två stycken. Eller det kan, det kan vara så här att det är en som kommer och ska bråka med er. Hur avvärjer man den liksom? Konf vad heter det? Kon Konfrontationen. Tack. Hur avverkar man det? liksom För du får fyra alternativ, eller tre alternativ egentligen, för överst är alltid punkt, punkt, punkt att du står bara i är tyst. Ja. Och så får du olika val vad du ska säga och spegla på det. Men varje gång jag har varit med om något sånt där lite, att jag kommer in hit och det är någon brud eller kille som inte litar på mig, och då har jag gått och pratat med dem för att få dem. Och till slut är de mina vänner och liknande. Så det gick bra hela vägen, fram till sista, sista grejen som händer i spelet. För som vanligt, det slutar alltid på sån jävla tung cliffhanger i de där t -t -t spelen Och det hände här också. Men för en gång skull så var jag väldigt glad att t, t spelen Att jag får... Det kändes inte som att det var en skriptad story. Utan det kändes faktiskt som att jag lyckades göra val som fick det att göra, flyta åt mitt håll. Sen hände ju absolut den sista grejen och den är ju tokskriptad. För så här ska spelet sluta. Men fram dit så kände jag ändå att ja ah, det här jag såg hur det här slutet var på väg nu när jag tänker efter. Men medan jag spelar så såg jag inte det. Och det tycker jag är väldigt smart för som när jag spelar Batman och sånt, då kan jag säga långt, långt innan liksom om ah, det är hit ni vill att vi ska gå. Och då, då kan jag börja liksom styra mina svar därefter för att göra det lättare för mig. Men här spelar det ingen roll hur jag, för här kunde jag liksom. Folk som höll på att bli mina fiender. Kunde jag prata med. Så att de blev mina vänner istället och liknande. och Det är väldigt sällan tältidsspelarna har gjort det riktigt bra på det sättet. Men det är egentligen bara det, det är vi jätteglad av att vara tillbaka i den här världen. Du möter zombies eh, fortfarande. I början när man, jag kom in hit så kändes det som att det här är final chapter. Är äh, det betyder att zombiesen håller på att dö ut så att man kan bygga upp världen eller Klamathine som kommer antingen ja, dö eller bara försvinna eller vad är det frågan om hittills så ser det inte ut som att det är zombisarna som håller på att dö. För det är fortfarande en jävla massa zombies kvar i den här världen. Så om jag fortfarande ser att varför är just det här Final Chapter med Clementine, det är därför jag vill spela igenom hela alltihop. Men får du någon bra förklaring på varför det är det sista då, eller? Nej, det är det jag inte har fått alls. Det är även, det jag... även nu när du har spelat igenom det, det finns liksom ingen bra, det är inget ordentligt slut utan att spoilas såklart. Men eh, det är inget ordentligt slut liksom, med att okej, okay, här är det färdigt, det här är varför vi inte gör några fler. Alltså det här är första episoden av fem, så jag vet inte. Aha, Utan okay. dit jag har kommit så har jag ingen aning, det här har ju bara börjat. Ah, och, ja, men det ja, är de har, har slutat med exakt samma cliffhanger som att det här inte ska hålla ut en hel säsong, så det kommer inte bara dö ut. För så kändes det i början att ja, men nu har jag kommit till det här och liksom, allt känns jätte jättebra. jag förstod liksom, att ja, men det kommer nog hända någonting men det känns fortfarande liksom som att det här är fine chapter det kanske blir bra här för det de har lagt till här är att du har ju ditt eget rum ja. att gå du och prata med liksom olika de kanske rikta teckningar då kan du hänga upp det på din vägg du kan hitta blommor och sätta in i ditt rum och liknande. och de har man aldrig kunnat gjort förut så det känns som att det här ska bli en bofast situation där jag kanske faktiskt kommer att hålla till mycket men sen är ju självklart att ja men det finns andra människor i det här i den här världen och alla vill ju ha den lilla maten som finns och sånt där. Och det är ju sådana grejer man alltid har fått slagit i Walking Dead-serien. Och det är så likadant nu och det är ofta såna cliffhangers det börjar bygga på. Men här var det en sån cliffhanger som var så pass tung att jag ser inte hur det här kommer fortsätta i nästa episod. Utan det kommer att bli väldigt tungt att måste jag sticka ifrån Ska jag stanna kvar? Alla de här olika grejerna som gör väldigt tungt här i början. Som hade det här inte hetat Final Chapter Så hade, det liksom, hade man kunnat gjort Vad som helst egentligen Men nu känns det som att vi har börjat rikta in oss på den här platsen Att det ska bli som hemort Hur kommer det kunna speglas Jämfört med det som händer nu i episod 1 och liknande Det är svårt att förklara utan att spoila någonting För det här är ett väldigt, det är som sagt tt spelen de här Walking Dead i alla fall Är så pass storydrivet Och ja, det är inte bara en som dör i den här liksom serien, utan det är de flesta dör. Och sen är det bara att du ska hålla dig vid liv och sådana där grejer. Men det som jag tyckte var väldigt intressant jämfört med tidigare, det är att här har jag faktiskt lyckats att avvänja, eller liksom väja undan de faror och vågor som jag ser komma mot mig. Som oftast är, liksom, är det någon som försöker komma och ta mig mat, då är alla alternativ leder till att jag börjar skjuta den personen. Mm. Och här fick jag även det valet att Ska jag skjuta? Och jag sa det, nej. Utan nu håller vi oss lugna. Och lyckades få det. För det är ju zombies runt om, de hör ju skottet. Alla andra säsonger, då har det liksom hänt att på något sätt kommer de höra mig. Nu lyckades jag ta mig därifrån utan att höras. Och det tyckte jag var så här, wow det där det såg jag, det trodde inte jag. De skulle låta mig göra utan de vill väl att det ska bli kalabalik här. Men de lät mig gå vidare utan att större problem. Och det tyckte jag var riktigt kul. Ja hmm. äh, men jag är riktigt glad att vara tillbaka. Kommer hålla hela säsongen vem vet. Men första episoden tyckte jag i alla fall var jättekul att vara tillbaka. Och jag hade inga problem med buggar. Det här är ju sista vad heter det spelet där de använde sin motor, Telltales-motorn. Så än så länge har jag inte fått några buggar, men det här är ju en gammal motor så vi får se om det håller hela vägen. Men alltså, det, det var precis det jag satte och funderade på nu. Det, det är alltså klassiskt Telltales, alltså deras sätt att göra spelarna på. Och du säger ja. att du har ett eget rum där du kan sätta upp saker och skit i. Ja. Hur funkar det? Det här är det är, alltså det är exakt samma. Det enda som är här i valen. Det är när man ska gå och lägga sig. Då får jag vara att ska jag stanna upp i några minuter till för att hänga upp grejer i mitt rum eller ska jag gå direkt till säng och sen är det en ny dag. Ah, okej. Okay. Så det är inte större än så utan det är bara som att jag ska känna, få den här känslan att här är, kommer jag kunna bo. Här kommer mm. jag kunna stanna och sådana där. För det är också förut om man i alla Telltale-spel som jag har gjort hittills av Awakened Dead och de här. Då har det räckt att spela igenom så har du fått en platinum. Aha. Här har de nu lagt till, tack vare ditt rum. Att det är collectibles att du ska leta efter. Så nu mm. måste jag gå tillbaka och spela om för att hitta. Jag tror det är två eller tre som jag missade. Som jag ska sätta upp i mitt rum. Okay. För att få platinum. Så det, det har blivit svårare få platinum också. Att nu har de lagt till det där lilla collectibles som de inte har haft tidigare. Men vad då känns det värt att spela igenom en gång till då? Skulle du kunna sätta mm. dig och spela igenom det igen? Absolut inte. Nej. För Telltale-spelen, där spelar jag min story en gång och sen är jag färdig. Så den där platinen kommer jag absolut inte skaffa. Men det låter, det, jätte, det, inte det låter ju jättedumt. För det är ju ingenting man... Eller alltså, eller, inte jag i alla fall. Jag vill inte spela igenom Telltale-spelen igen. Eh, inget alltså, av dem jag har spelat tror jag, vill jag spela en gång till. För att jag har ju fått min berättelse eller min historia. Jo, så är det. Men eh, alltså, det är inte svårt att hitta de här collectibles. Ah, okay. Det var bara att jag visste ju inte om det. Så det är först när jag hade gjort det alltså bara aha, man kan ju kolla Trophies innan men jag kollar inte Trophies Ah, innan. det var därför. Plus, ah, okay. för jag bryr mig inte om Platinum men jag vet att jag har alltid fått Platinum det här. Nu såg jag, nej jag har inte fått så många procent som det gäller och så gick jag in och kolla, bara aha, Collectibles. Fuck it. <laughs> Okej, okay, då fattar jag. Eh, så det var egentligen det jag ville ta upp där. Eh, du har ju pratat senast om lite Final Fantasy första, har mm. du spelat. Mm. Jag tog upp femman oh. eh, tog upp det på Steam och satte igång det och det är jag har spelat ett del spel det här är nästan det enklaste som jag har spelat okay. det har ju exakt samma stuk som de gamla ettan och tvåan och de där mm. att det är turbaserat, det är random battles du får välja vilka jobb de ska ha, vilka dina karaktärer och jobb det är om du ska vara fighter, mage, monk, healer. Alla de där, det kallar de för jobb i det här. Och står storyn här är jätteenkel. Det finns fyra kristaller som en ond person håller på att försöka ta sönder. När de fyra kristallerna är sönder då kommer hela världen bara bli grå. I det kommer inte finnas någon lycka, ingenting utan allt kommer bara bli grått och dystert. Man kommer inte märka av det på en gång men till slut kommer bara världen gå under och bli gråd, det är så de förklarar det. Okay. En kristall har gått sönder och nu ska eh, det är kungen i ett rike som skyddar de här kristallerna. Han eh, åker iväg för att hitta eller kolla vad som är så konstigt med en av kristallerna vindkristallen ja. för det är det de tar hand om. Okay. Eh, prinsessan, hans dotter förundra varför liksom vad fan inte kommer tillbaka det är skitkonstigt. Så hon ber sig iväg träffar personen du är, träffar en gubbe, ni stämmer bestämmer det allihopa att ja men vi ska gå till kristallen. Ja, vi gör väl det då. Kommer dit kristallen gått sönder, pappan är borta. Och sen liksom det är så storyn börjar. Okej. Okay. Det är inte det är ingen story. Det är jättedumt fram dit men jag tycker inte dra igenom hela storyn för den är ointressant och det finns inte. Eh när man kommer dit så har man även träffat på en piratbrud som eh, man har fått ett skepp så man kan segra runt med henne. Ni fyra kommer till första kristallen. Den är helt krossad. Men kristallerna känner av att det är någonting som hotar dem. Så kristallerna ger er fyra krafter. Och det är då man får de här jobbegenskaperna. Att du kan välja att bli fighter, munk och mage och allt sånt där. Tack vare kristallerna för de har gett sig er, er sin kraft. Och det är egentligen det som jag ser skillnaden i det här spelet. Att du kan när som helst ändra vilken klass du är. Du kan när som helst ändra abilities och sånt där. Så om jag vill spela som fighter en stund och sen bara, nej men nu vill jag att min huvudkaraktär ska vara munk. Ja men då kan jag ändra det på spot liksom. Men varje jobb har, går ju upp i level också så som du gör. Så du, ju mer du håller det till en klass, ju mer abilities får du där men du kan hoppa fram och tillbaka beroende på vad du för levelar och sånt. Det lät ju riktigt intressant ju. Mm, det, är en, det, är, det är egentligen den enda skillnaden jag har sett. För annars, det, du har ju fortfarande din level for, for, kvar också. Där du får styrka och sånt där. Ja. Eh, vapen är liksom anpassat för olika klasser. Klassiskt. Eh, det är fortfarande springa runt, bara göra ärenden. Eh, möta random encounters, monster. Allt sånt. Utan det enda som jag ser skillnad faktiskt. Det är just det här jobben att du kan byta när som helst. Ja. Storyn är hittills inte intressant alls. Det är det lättaste det här. Du tog upp det där att du hade lite svårt att hitta vart du skulle. Ja. Hit har inte jag haft det någonting utan jag har blivit direkt styrd vart jag ska. Ah, fan, Tack nice. Tack vare att det finns bara en by jag kan gå till oftast. Det är liksom här, jag börjar via en by. Jag kommer till den här båten och frågar, ska vi köra åt dig? Då klickade jag ja. Så den styrde mig direkt till det här där. templet är där i kristallen. Därifrån så skulle jag där, åka, så jag bara, kunde ta två vägar. Ena vägen var stängd, liksom av en stor port. Så dit kunde jag inte segla. Då seglade jag till andra och där fanns det en by. I den byn kunde jag få en nyckel, tog nyckeln, och in där jag kom in till, vad heter det, genom porten. Jag kom till ett ställe där är allting liksom eh, omringat av berg, förutom en by. Jag ska till byn. I byn säger om jag ska till ett berg. Det finns ett stort berg. Jag ska till berget. Jag blir styrd exakt hur jag ska gå. Så jag har liksom. Det är inte så att jag kan springa runt hur mycket som helst utan allt är ju stängt för mig dit jag inte kan ta mig. Aha. Så jag blir verkligen ledd tack vare att den, det finns inga fler vägar. Det, det är liksom täckt av berg. Det är, liksom, det är ingen öppen värld på så sätt. Utan så länge du kan ju absolut vira alltså snurra runt i de här områdena och springa till BUB. Men det finns alltid, kommer ut till ett stopp då är det troligtvis där du ska vara. Du har bara inte hämtat den nyckeln, det här grejen, det är någonting som ska hända innan du kommer dit. Ah. Och då är det bara att springa runt, prata med alla i bilen Ja, ah, nu har jag kommit till rätt och gå vidare. liksom eh, Men det, det är helt okej okay, faktiskt. Jag sitter på Steam som sagt, spelar med en Xbox-dosa bara chill. Det är jätte alltså, det är ju, eftersom storyn är så meningslös så har jag Podcast, alltså via Youtube på, på ena skärmen Och så kan jag bara sitta och springa mot Random encounters, pausa Läsa lite text Sätta igång podden, springa Men och alltså, vad går, så? vad går själva storyn ut på? Jag fattar fyra kristaller En är trasig ja. Och de andra tre har ni, eller vad då? Nej, de andra tre kristallerna ska jag åka till Och skydda, för troligtvis Kommer det vara en boss vid varje som jag måste döda för de säger, kristallerna är under fara, jag måste åka dit och checka läget. Okay. Alltså, kommer det hända någonting vid varje kristall. När fick ni krafterna, menar du då? När vi kom till första kristallen som redan var sönder. Ah, okej, okay. då fattar jag. Ja. Och då finns det ju redan fyra, det finns ju fyra kristaller. De andra kristallerna kände jag av det. Så då skickades det till en av varje person, liksom lite så här cinematiskt. Häftigt. Earth till gubben och bla, fire till bla bla bla bla. Ja men, då för, ja, men Då förstår jag åtminstone vad det hela är uppbyggt på liksom. och, och sen ska mm. ni dra vidare för att då skydda de tre andra liksom, Som är, troligtvis är i fara Ja, precis ja. Och det är det jag är på väg nu Att Jag har ju kommit till det här berget Det finns tydligen en drake vid på ett av bergen Den här kungen, han hade ju en drake Så troligtvis är det den draken som är på berget För där finns ett gräs som bara drakar äter Och nu ska jag bara lista ut hur kommer jag upp på berget så det är väldigt enkelt jag blir ju direkt för ett flygskepp. Ja, troligtvis. Eller draken är min flygskepp för jag ska över till en annan stad som jag inte kan komma med båt tack vare att det är vindkristallen som har gått sönder så vind funkar inte längre. Ah. Så jag måste hitta en drake ska flyga med dit. Åh oh, vilken tur. Draken är ju precis i berget in till byn. <här> så det är så här såna grejer. Fan vad det låter det, det låter som att du har typ samma bekymmer som jag har i första spelet. Alltså typ så här, åh oh, du ska till ett en en by som ligger mitt i ett berg. Alltså uppe mm. På toppen. Bara, vad ska jag du göra? Det. Ja, Spring och hitta någonting att flyga med. Och den här biten har jag inte fattat själv ska jag säga. Det här har jag inte <laughs> förstått själv. Åka och hämta den jävla pinnen någonstans. Spring ut i öknen. Åh! Oh, så finns det ett flygskepp i öknen. Och så mm. flyger dit. Nej, för det här känns ju mycket, mycket enklare på det sättet att här blir jag verkligen ledd. Ja. De säger exakt. Och det är inte så att det är bara en person som säger utan har jag pratat med fem personer, tre av dem har sagt var jag ska gå för att prata med en person. Ja, okay. Utan det är två så här: oj, nej, vi kan inte segla för vinden funkar inte. Nej, och den andra säger exakt likadant. De andra tre, ja, han var ute du, du, du, och såg en drake. Ja, ja, tack, då vet jag exakt var jag ska gå för att prata med honom, var han såg draken och så ska jag vidare. Ja. Så är man ute i ett Final Fantasy så är det här ett väldigt simpelt att komma in i. Huh. Så vi får se om det håller hela vägen. Ja, verkligen. Men... Precis som du pratade om tidigare bossarna är för jävla mycket svårare <laughs> än allting annat i spelet. Jag har inte haft problem med någonting men kommer man till bossarna alla Phoenix Down, alla Potions, allting tar slut. De är så jävla svåra. Nu har ju jag, tack vare att jag ville sitta och jag vara helt inne i en podcast på andra skärmen, så jag satt och bara körde random account, alltså det är inte mycket monster jag möter heller. Så jag började springa och möta random encounters bara så alltså, jag kunde lyssna på podden och liksom lävla själv. Ja. För hade jag inte gjort det alltså jag hade inte klarat bossarna N någon av dem. jag har klarat tre bossar nu jag hade nog inte ens klarat första om inte jag hade varit så inne i podden, för man möter inte tillräckligt med fiender för att få så många levlar som jag har fått genom att hur om jag inte bara springer, springer, springer, springer. Nej, så alltså, det kommer man få göra. Jag har ju fått en upplevelse av att det är typ bästa sättet att göra det på. Jag vet mm. att jag sa att jag var dum och jätteoerfaren när jag började spela eh, tidigare. Men jag tror att det var skitsmart för jag tror att jag låg typ så här fem sex levlar över än vad man brukar åtminstone. Eller åtminstone mm. ett, ett par över. För att alla såna här, vad heter det, walkthroughs och hintguides eller guides och allting sånt har sagt att, åh nu kommer typ tyngsta grotta någonsin, du kommer att dö typ tusen gånger. Och så kommer man ner så bara, du-du-du-du-du-du-du-du-du har med fyra potions när jag har gått igenom hela grottan. Så att, jag tror att det kan vara så att tack vare att jag har varit var korkad i början så har jag fått en ganska schysst start. Mm ja men så, det, jag har ju spelat de här förut också Så det var därför jag bara Jag vet att jag kommer att behöva så det gör ingenting Att jag fokuserar på podden Och bara springer fram och tillbaka, fram och tillbaka Och håller mig nära byn så att så fort jag är så pass skadad Springer in på in, sover ut igen Och bara köra För det kommer behöva senare och det hade jag ju precis rätt Inga fiender fram Hade jag något problem med Bossen, fy fan jag fick kämpa helt plötsligt alltså. Så man ska vara beredd på det Bossarna är hundra gånger högre än någonting annat på <laughs> Uh, ja, har jag gjort något mer? men, jag har spelat Brawlout. Oh. Det här är ett... Det kom ut förra året. Eh, kom ut till... Åh, oh, vad stod det där? Det var till Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One och Microsoft Windows. Alltså, skulle jag säkert Steam eller något. Det här är en direkt klon av... Eh, Oh, vad heter det? Super Smash Bros Spelen Aha. Det är exakt samma gameplay Det är bara det att det är andra karaktärer Karaktärerna är lite mera Ska jag säga Rare Studios Om man förstår vad jag menar Tänk, senaste De har en guest-karaktär där Som heter Jokalele. Om man vet vad det spelet är Det är en ödla med någonting på ryggen Eller en fågel eller vad han Pappegoja, det kom ut förra eller något sånt där. S eller söker ni bara Brawlout så kommer ni se exakt hur stilen är. Den är lite fyrkantig, lite boxig, lite klumpiga karaktärer jämfört med om man spelar Smash Bros. Det är alltid flytande. Här är det lite trögare, lite rundare karaktärer. Men gameplay och sånt är exakt som Smash Bros. Det är, man har en platå. Man ska helt enkelt bara få fienderna att ramla utanför kanten. Eller slå på dem så pass att eh, när man slår de andra så ökar en delas mätare, den är en procentmätare. När de kommer upp till ett visst hundra, liksom, då blir det ju lättare att slå upp dem. och de kan slå upp dem i taket så att de dör. Du kan slå dem utanför banan så att de bara flyger. Jag tror 200% är väl max. Då räcker med ett slag och du flyger. Käpprätt hotellskotta. Eh, slå ut en fiende. Jag bara har bara kört eh, en mot den hela tiden. Sluta fiende tre gånger och matchen över. Du har vunnit. Antagligen spelar man fyra liksom, spelare så är det. När en har dött tre gånger så är man ute helt enkelt skulle jag tro. Eller så är det mätar att och då är det så här: så många gånger sköt du ut någon, så här många gånger ramlade du utanför och så vem som vinner helt enkelt. Precis som Smash Bros. Skillnaden här: ja, det finns inga items som faller ner, så det är bara slåss. Du slås genom att ha vanliga attacker på fyrkant och lite specialattacker hårdare på triangel. Och så är det ju ex, precis som Smash. Eh, framåt, fyrkant är inte samma som också måste stå still fyrkant. Fyrkant neråt, du har fyrkant uppåt. Så det är olika hur jag använder attackerna. Så antingen inte hålla i någon knapp eller hålla framåt, bakåt, uppåt, neråt. Och så okay. triangel och fyrkant, så gör man olika attacker helt enkelt. Så det är en väldigt enkelt, men Det gäller att hitta vilken attack som passar själv. Även så får man, kan man ha hjälp. Det finns dubbelhopp. Men håller du på att ramla utanför så kan du först använda dubbelhopp, sen klicka uppåt och triangel så har alla en specialgrej de gör för att kunna ta sig tillbaka lite högre. För att kunna landa tillbaka på en plattform. Okay. Så håller du på att falla, du kan klicka i dubbelhopp det räcker inte, då kan du klicka uppåt, och triangel så händer någonting som gör oftast att du kan ta dig upp. Det finns en groda som skjuter ut en lång tunga som fastnar på en av motståndarna så han kan dra upp sig om man träffar. Det finns en... Han måste vara en valros eller någonting. Han kan skjuta is. Så han skjuter som is neråt. Så att det blir en plattform i några sekunder. Exakt där han står. Så han kan därifrån hoppa en gång till. För att ta sig upp. Till Och liknande. Det finns fågel kan flyga. Då kan du istället för att den har en här special upp. Så kan du klicka kryss. Fem gånger. Så att du flyger fem extra hopp. Och liknande. Så alla har någonting litet att ta sig extra upp på plattform. För att. Vi ramlar du ner så förlorar du. Tre förlor, Alltså tre liv borta, du är ute ur matchen. Mm. Um, det är inte lika fläckfritt som Smash Bros. Smash Bros är ju eliten. Vi pratar ju ofta om Diablo-kloner, att Diablo är liksom eliten. Smash Bros är eliten. Men det här är det närmaste jag har kommit på en annan plattform. Uh, det är lite klumpigare, det är lite karaktärerna är lite så här. Jag tycker de är annorlunda. Men just, de känns ändå på något sätt väldigt lika många av dem att de kan ha väldigt liknande attacker plus att ibland känns det inte som att jag sätter sett det var det enda attack det kan liksom kännas som att vi står precis vid varandra och det känns ändå som att inte någon av oss träffar förrän någon av oss backar ett extra steg och då kan man börja puckla på och liknande, vissa attacker funkar liksom inte om man står direkt på varandra och det är så här med grejer man får känna sig av så det är inte fläckfritt men det här är närmast närmaste Smash Bros. som jag har kommit på en annan konsol. Och har man PS4 eller Xbox One så om man inte har en Switch. Då är det ju det här du får gå efter. Och jag tycker det är väldigt roligt. Jag har inte spelat så jättemycket. Jag har spelat med fyra, fem karaktärer. Just för att det här är ett spel du och jag ska spela på Abon-spelar. Och mm. jag vill ju inte bli så pass mycket bättre att det blir skittråkigt. Så jag mm. körde, mm. testade, sen la jag undan det. Jag har kollat hur spelet funkar utan att spela för mycket så att det blir tråkigt när vi möts. För när du har spelat, du levlar upp din karaktär. Jag tror det är 15 levlar man kan gå upp eller något. Vi för var är det var tredje eller något sånt där, det är, eller det är vissa olika levlar, så får du olika kläder så att du kan se annorlunda ut. Och det, ja, kan, ändra din, det kan ändra din hur du ser ut helt och hållet. Mm -hmm. Men du får också pengar Som gör att du kan Köpa Sådana här, vad heter det, pinatas Och det finns olika pinjatas En av dem Är bara så att du får, som klistermärken Så att du kan, jag vet inte vad jag gör med dem ens, men det är några klistermärken En av de här grejerna Är just kostymer Och det, det kan vara Jag tycker det kan göra väldigt stor skillnad Hur man ser ut Så det gäller att kolla, aha, vem är det här ja, Men Jag måste ha den leveln för att kunna få den här klädseln. Det finns till exempel en En fågel Han ser ut som en, jag tänker en örnliknande När han liksom Har gått upp ett visst antal levrar. Då kan hans utseende ändras nästan lite så här, Han ser nästan lite alienaktig ut Med så här robotdräkt åt det hållet Så att man ser att det är liksom konstruktionen av den där fågeln med kostymen är så pass olika så att det skulle kunna vara en helt annan karaktär och sånt där. Och det tycker jag de har gjort riktigt, riktigt schysst. Så love Love och sådana där, så det finns mycket att göra. Det finns eh, du kan möta datorn i arcade modes eller bara single battle. Du kan möta andra online. De har som Rocket League har det här att du kan direkt gå in på en liten skärm för att se andra fighters som de streamar på Twitch och sånt där. Så det är väldigt mycket runt omkring som man kan göra med det här spelet och det kostar väl bara det är under 300 i alla fall för Deluxe Edition. Det är Deluxe 298 eller något sånt där. Och då får du extra Fighters och allting. Den andra är ju typ under 200 för originalspelet. Jag tror det är fem Fighters som är skillnaden jämfört med Deluxe och något sånt där. så du får köpa DLC senare. Men det är ju riktigt kul. För en så billig peng så kan jag varmt rekommendera det. Absolut inte lika bra som Smash Bros. Men det är fortfarande jäkligt kul. Nice. Nice, nice uh, Och det var jag har spelat Så innan vi går in på alla serier och sånt Så vad har du nödigt? Åh, <laughs> oh, vad, oh, vad litet det här kommer kännas i jämförelse med ditt uh, Alltså, jag vet inte ens varför Men jag var inne och kikade på uh, Playstation Plus den här månaden Och uh, just nu känns det som att Allt de släpper ifrån sig som är till Vita Är ju bara att ta ner Eftersom att de kommer att sluta ge mig spel här snart eller ja, det är väl en stund kvar till dess. Men lika bra att ta vara på allt man kan få. Mm. Jag är ju inte skit mycket för de här. Och äh, äh, vad heter de? Slash-spelen, eller så där du ska hacka frukt. Det finns ju hur många som helst på vanliga mobiltelefoner som, som du kan spela. Ja, ah. oh, därför så fanas mycket. <laughs> Och då ska man veta att vi har gått igenom inställningar efter inställningar för att försöka hitta det problemet. Så eh, det är sånt som händer helt enkelt. Eh, skitsamma. Vart kan vi ha varit ungefär någonstans då? Jo, Hacker draw slash. slasher. Inge bra. Mm, draw slasher. Eh, <laughs> alltså det är... Det är vad jag tänker mig. Jag, jag har inte spelat de här spelarna tidigare. Eller något sånt här spel överhuvudtaget. Jag har bara sett dem. Men jag antar att det här är precis vad alla de spelarna är. Eh, du spelar som Hansu En ninja som, som precis återvänt hem till sin hemby efter att ha varit out there står det i, tror det är Playstations beskrivning av spelet. Och inser att din familj har blivit kidnappad av Åh, oh, jag skrev det någonstans. Pirat, zombie, apor. <laughs> som du nu behöver hacka dig igenom. För att då försöka hitta dina eller din familj igen. Jag har inte kommit... Alltså jag har... Jag började spela någon slags story mode. Och kom typ tre baner in. Och insåg att det här är inte så jävla roligt som det ser ut. Så att... Men hur är Aha, det det vi... Är det mer åt det fruit ninja eller slash? Jag förstår inte det riktigt. Alltså, jag antar att det, det är det här som är fruit ninja För min gubbe står mitt i skärmen. Okay. Och så kommer det zombies springa ner sig mot mig. Och jag ska bara hacka dem. Alltså, dra på skärmen då, eller? Ja, jag ska dra på skärmen. Mm, okay. Så att min, så min ninja typ så bara... Så hoppar han över hela skärmen där jag precis har dragit en streck, liksom. Ah, ja. Mm. Ja. Alltså, det, alltså visst, det finns kanske lite kul grejer det kan komma lite olika typer av fiender du ska akta dig för. Vissa som du bara får slasha från ryggen. Vissa där du bara kan typ kutta dem i, på huvudet eller fötterna. De har olika delar av armor på sig. Men alltså det är inte så jävla roligt för det är inte särskilt svårt. <laughs> jag har liksom inte stött på någonting som är svårt eller krångligt än med det. Så att, jag tror tyvärr inte jag kommer fortsätta. Tyvärr. Så att för en gång skulle jag prata om ett spel som jag inte tycker är bra. Så det var tur att det var gratis då? Exakt, exakt. <laughs> ja, men då så. Men då kan vi hoppa in på någonting som faktiskt är lite roligt då. Och eh, vi, prat, vi var ute och drack lite öl i helgen. Pratade mm. lite tecknade serier och det fick faktiskt tag i mig att kolla klart på Dissertantment. Och jag antar att du ja. gjorde det med dig också. Exakt. Så nu när du har sett klart allt, vad tycker du? Alltså Jag har blivit lite mer delad För jag får för mig att jag var ganska positiv I helgen mm. uh, Nu när jag har kollat klart det. Vad, vad är det? Är det 11 eller 12 avsnitt eller vad är det? Det är kanske mindre mindre ändå ja, det, men, ja, men det är nog 10-12 Det är där någonstans, här. hur som Det är första säsongen i alla fall, så ska vi säga För det var dit jag ville komma uh, Alltså, jag känner det mer och mer Som en såpopera bara <laughs> Alltså det, det, det känns typ som skilda världar för mig mer och mer. Visst det är tecknat, visst det är kul och allt det. Men det känns mer som så här, åh intriger, åh vad ska hända här härnäst? Så här, det känns inte alls som samma snabba fyndiga serier som till exempel alla de stora. Alltså Simpsons, Family Guy, alltså det är liksom här känns det verkligen som att här händer ju någonting. Det här är ju en story som går framåt nu helt plötsligt kändes den som. Åtminstone framåt slutet. Har att... ja, du en fläkt på direkt för dig? Nej. För det är någonting som sig jättemycket. Nu förslutade den där du slutar prata. Ja, men nu dog det i mick. Jo, din i headsetet verkar funka men inte mycket fram dig. Och det är typ omöjligt. För nu hör, hörs hörst du bättre? Med? Hur fan är det möjligt? <laughs> Hur fan är det? <laughs> <laughs> det är, ja, det ja. går bra. <laughs> nu då. Ja, nu hörs det mycket. Alltså, jag blir så Skit samman. Berätta för mig vad du tycker om decentchantment. Du ser det som skilda världar, alltså. Jag... Jag har som sagt... Punchlines och sånt har ni ju inte lyckats med. Men den tog ju lite fart. Och då menar jag verkligen lite, lite fart. slutet. det är inte mycket, men det var lite mer. Men det som gjorde mig extra mycket, det var två sista säsongerna, eller två sista avsnittet ungefär, mm. så blev den väldigt chockerande. Och den slutar så pass att jag måste ju fortsätta se bara för att se vad som händer. För den slutade på ett sätt som jobbar, men så här kan man inte sluta. Det är typ så här: 200 frågor får man och man får inte svar på någon av dem. Så det är ju det som gör att man liksom hålls fast i storyn. Men det är precis, den är inte speciellt jätterolig. Den är, har ju inga punchlines. Den gör ju ingenting riktigt nytt överhuvudtaget, känns det som. Men lite som du sa, det är som skiljer världar fast den håller ju en så här, att vilja komma tillbaka nu och se vad är det som händer, hur kommer det att funka? Kommer att hålla i sig? Jag tror inte den andra säsongen så fort jag vet vad det som händer så kanske jag släpper andra säsongen. Men nu vill jag i alla fall se vad som händer tack vare de här två sista avsnitten. Mm. Du då, men en Känner du dig färdig med serien helt och hållet eller vill du fortfarande kolla på den fastän det känns lite halvdegig? Alltså det är klart, jag vill veta vad de tänker ta vägen med det där absolut sista som hände, mm. det är klart. Men det känns ju också jag vet inte om det är just den känslan man hade när man var yngre och man tittade på just skilda världar eller någonting sånt där. Ta ner det. det... Nu avbryter du lite då då. ja ja eller slutar jag bara prata? Nej, du slutade mitt i ett ord. Men nu är du tillbaka så kör. Nu då. Kör bara. Nej. Ah, äh, det, det går så bra idag känner jag. Äh, nej, men det är bara. Nej, jag vill nog inte fortsätta. Däremot nej. så kommer jag kanske att titta på något avsnitt till. Men jag vill inte fortsätta, tror jag. Nej, men jag började. Jag drog ju några fyra-fem avsnitt ungefär. Sista där direkt. Efter varandra. Och jag fastnade lite mer och mer För den hela tiden Men mm. det är lite som du säger också Den kommer inte att hålla Jättelängre den här serien, det tror jag inte Utan nu vill jag se vad som händer med de här Två sista tack vare att det är faktiskt en cliffhanger Och sen får vi se Om man klarar resten heller Men det är inte så att jag är jätte, jätte fast i den Det kan absolut inte säga, det finns bra många serier Jag heller ser framför den här ja, ja men exakt, det är lite så Jag äh, tänker och tycker också faktiskt mm. Så då kan jag istället rekommendera eh, Last Space. Heter den det? Final Space heter den. <laughs> eh, för vi... Jag tror inte jag har pratat om den här i alla fall. För jag, jag hade för att jag hade gjort det. Men sen lät du så sen när vi. jag och Martin började prata om det på krogen. Eh, ja. Det här är... Jag tror det här utspelas i Rick Morty-Universumet. Alltså, eller det är samma skapare och sånt där liknande... Eh, det är Gary, det är, alltså det är inte samma universum utan det är en helt annan story, karaktär och allting. Men jag tror det är samma skapande för det är lite åt det hållet. Det är Gary, en kille som blir fängslad. Han, han ska ragga på en brud, gör bort sig ganska totalt. Hon det är så militärer så han typ, förstömmar sig med krigsskepp. Slängs in i fängelse och hans fängelse är då att man sätts in ensam i en rymdefarkost. Som skickas runt och ända enda du har liksom som kampanjoner där är robotar som håller koll på dig. Och där ska du liksom bara leva, sitta i fängelse tills din tid är klar och då ska du tillbaka till din hemplanet. När du kommer dit och jag vet inte hur, är det fem år eller hur länge han har suttit i det fängelset? Och det börjar bli. Liksom. Hans tid börjar bli färdig. Och. Eh, det, alltså, det, det börjar så dåligt. Han försöker få tag på en kaka. Till slut börjar det med att han försöker sno kakan. Och en av robotarna bara. Ah, men för varje kaka du försöker ta så får du en dag extra i. Liksom. Straff på Och det slutar med. med så här 10-20 dagar. Och sådär. Det är så, jävla, det är så här, det är sån <laughs> låg humor på det här. Men det är så jävla roligt. Här har vi någon som lyckas slå punchlines en efter en efter en. Det är så jävla roligt. Storyn är helt enkelt. Gary träffar på Mooncake. En rymdvarelse med kraften att kunna förstöra eh, planeter. Det är en liten söt boll. Tänk Pikachu till Ash Ketchum. Det är liksom den gemenskapen. Men istället mm. för att Pikachu gör lite en enkla liksom Thunderbolts så gör Mooncake här, han kan skjuta en stråle genom munnen och förstöra hela planeter åt den, liksom, den styrkan och han har. Wow, okej. Så det är en ond overlord som är ute efter den här Mooncake för att använda den till sina hemskheter. Gary ska försöka stoppa det. Samtidigt så är den en galaktiska liksom, goda sidan, rymtsidan, där Garry förstörde med med skepp, det var därför han hamnade i fängelse. De har märkt att det är en spricka i rymden som ett stort eh, svart hål som håller på att suga in hela liksom jorden och allting. Och de måste försöka lista ut vad det är. Det har, de, liksom Den sprickan har någonting med Mooncake att göra också. Så de ska ju dit också och försöka få tag på Gary, försöka stoppa den här onda den här Superlorden och det är... Alltså, det händer hur mycket som helst som inte kan gå igenom här. <coughs> Den är så förbaskat rolig Den här ska ni se Den är jätte jättedålig humor Jättedum Men jag har myskollat. Och Alla som jag pratar med som har sett den eh, Jag skulle säga Ge den en 2-3 avsnitt Sen är man helt fast, det är lite som Rick and Morty Ser man det ett avsnitt Man känner bara, men fan vad dumt, det här är ju skitdumt Ge det 2-3 avsnitt, du kommer inte vilja släppa serien Tack vare alla karaktärer Som är med det är jättedåliga karaktärer, jättedum humor och allting. Men det slås ihop så underbart att man måste bara kolla vidare. Så kolla Rick and Morty, kolla eh, Final Space. Jag är skitskön och bara härlig att sitta och titta och se det liksom. Alltså jag har ju faktiskt börjat kolla på Rick and Morty nu. Ja, vad tycker du nu Och jag är fyra avsnitt in. Ja. Alltså den är, den är ju lite dum, kul. <laughs> den är så jävla bra speciellt med deras schyssta referenser och alltså man hittar ju jävligt mycket hintar och så till andra mm. filmer, andra serier, allting sånt, så det är ju jättekul jätte mm. men men fan, jag har svårt att fastna för den alltså men hur? Den jag, jag så får lång. inte till det riktigt men jag kan säga, första gången jag såg också några så här avsnitt bara, jag tror det var vad var det gick på var det Comedy Central och och sånt där här i Sverige. Och jag bara satt och kollade och så kom det på hem hos morsan och Och jag bara, ja men jag ska kolla för jag har hört så mycket om den. Och jag mm. kunde inte komma igenom ett avsnitt. Jag bara, men det här är inte bra, vad fan är det, alla ser det. Jag fattar inte, det fanns, finns det ju på Netflix. Jag men jag ska ja. ta första avsnittet. Jag kollade första avsnittet och jag bara, ja det var väl okej okay, men det var inte alls så bra som alla säger. Och jag började kolla och ser ut så har jag dragit säsongen liksom och bara, ja, det här är så bra som alla säger det. är så, ta fan det bästa. Den är ju helt underbar. Åh, oh, längtar bara till Nej, nästa Nej, alltså jag, jag, jag har sagt att jag ska försöka ta mig fram Sakta men säkert genom en säsong i alla fall För att se vad det är ni pratar om Men det ser inte skitljust ut för mig i alla fall ja. Det ska jag inte påstå men Det är så jäkla bra, du måste äh, fortsätta Håll ut, håll ut Och så kan du ta tag ja, i prova. Final Space också jag, För den är, den är inte lika invecklad som Den är inte lika dum invecklad som Rick and Morty. Inte, inte sån låg humor som Rick Morti. Utan det här är lite mer lätt smält. Jag tror du skulle gilla den här mycket mer. Okay. Men den har inte alls samma genidrag som Rick Morti heller. Tack vare det. Tack vare att Rick och Morti går så jävla djupt i sig själv. Den här håller liksom. Den har en röd tråd den följer hela tiden. Och man bara vill se mer och mer, mer till slut. Nej, skit bra. Eh, hade du någonting mer du har nördat? Jag är alldeles sinnesförvirrad just nu Nej, jag tror inte det Nej, i alla fall Jag ska bara dra snabbt För jag har kollat på två filmer i helgen ja. för, Och vi har pratat om båda tidigare Så jag tänkte bara, nu min andra koll Avengers Infinity War Har jag kollat Blu-ray-utgåvan mm. släpptes igår Jag fick den i fredags Tips till alla pros ute. CD on, beställ därifrån För de skickar ju ut sina filmer extra tidigt för att om man ska ha dem när de kommer ut. Så släpps de på måndag och så skickar de ut dem redan på torsdagen eller fredagen för att de skulle komma. Och nu skickas de ut på torsdagen och får jag dem på fredagen fast den släpps på måndag. Så jag hade den en hel helg före alla andra. Det var många polare som var lite arga på mig tack vare det. För att de visste att de skulle, <tryck> den släpptes på måndag. Eh, så jag fick hem den, kollade på den och den är fortfarande bra andra gången, absolut. Eh, det, det är några som jag har kollat lite så här Vad är det som har hänt, vilka är det som kanske Inga spoilers Absolut inga spoilers Men det finns några teorier Att vissa som kanske inte ska ha klarat sig i filmen Har klarat sig Ja och då, Så jag har ju kollat sådana och satt verkligen och kollade Och mm, Jag har börjat ändra mina tankar Om vissa karaktärer i den här filmen Men ja, så. Det, det, det, det kan vi ta en annan gång Det tänker jag inte ta här och spoila för folk som inte har sett filmen Oh. Men jag tycker det är bra. Det enda som jag, jag kollar på deleted scenes och sånt där. Mm. Det är det här med. Som jag tog upp tidigare. Bruce Banner och. Och vad heter hon? En. Scarlet Witch. Nej, Scarlet nej Black Widow. Black Widow. Ja. Är, inte, är inte det Scarlet är Ja, men vad heter hon i. Natasha. Ja, e. ah, okej. Okay. Ramana Welch, vad fan hon heter? Ja, ah, någonting sånt. Helt enkelt. Hulken och eh, Black Widow. Deras kärleksintresse. Fanns ingenting mer det liksom deleted scene eller någonting. Så oh, hey. jag måste vänta att det kan, förhoppningsvis kommer en förlängd version. För de gör ingenting med det. Det är så här. Eh, han, Bruce kommer där. Det har varit kärleksintresse i alla vänner. här bara. Hej Bruce. Ja, oh, hej. Det var det vi fick i kärleksintresset. Och så fick vi allt skit med Scarlet Witch och det där liksom, eh, vad heter han? Inte Ultron, han heter ju Vision. Deras jävla skit fram och tillbaka. Men det skiter väl fullständigt. Jämmer Bruce och Natasha. Men det fick man inte, och inte ens ett litet sin. Så det var det enda irriterande irriterade mig som fan på att de inte har gjort någonting med det. Och det var irriterande redan när vi såg Bion. Så fuck off. <laughs> eh, ja. Efter det så har jag kollat på Ready Player One igen också. Och det här var det som jag var mest intresserad av. För när filmen kom Man var ju så oerhört fokuserad på Vad är det som är annorlunda Jämfört med boken Och man jämförde mycket så Nu Kollat andra gång Jag vet hur de, allt de har ändrat Och filmen var nästan bättre andra gången Nu när jag inte har alla förväntningar Som liksom ska krossas Tack vare att filmen är så pass annorlunda <skratt> eh, Och jag tycker den är riktigt snyggjord Det är ju självklart det här Deras försök till kärleks intressen, det här smågulliga det här, jag, de här två huvudkaraktärerna ska bli förälskade det är så dåligt gjort det finns inte, det är pinsamt, jag bara ska jag fortsätta kolla eller ska jag stänga av för det här blir jag bara äcklad av för det är så jävla dåligt gjort jag kämpade mig igenom de scenerna och nej, den är bättre den är bättre än andra gång om man har läst böckerna tack vare att jag vet allting de har ändrats så riktigt snygg jag gillar fortfarande filmen jättemycket förutom kärleksscenerna. Mm. Mm. Så jag rekommenderar har man sett båda filmerna absolut ta upp dem igen. Ja. du förresten, jag kom på en, en sak till som jag kanske ville nämna lite grann. du pratade om Mutant Year Zero: Road to Eden förra veckan. Mm. Ja. Ja, och jag kan säga att jag är ju noll förberedan eller noll fatta hänga med överhuvudtaget ibland. ibland sitter jag här och är helt känns som att jag är jädnö. Jag var ju tvungen att gå in och kolla på det här i förra veckan efter att vi hade spelat in. Och jag känner att jag, jag reagerade inte så som jag borde ha gjort under inspelning. Okay. För att det där ser ju ut att vara det absolut grymmaste som vi någonsin kommer att få. Ja, det såg ju riktigt kul ut. Och det, om ni inte kommer att ha varit pratat om, det är det här spelet som påminner om Diablo fast stridarna är som x -com. Jag tror det var så jag lättast förklarade det. exakt. Ja. Ja, men det ser så jävla häftigt ut. Jag hoppas eh, väldigt mycket på det här. Vad sa vi? 4 december va? Ja, 4 december. Och är det någon som är det minsta, det minsta nyfiken på och tycker det låter bra? Gå in och kolla. Det, jag tror det är IGN som har eh, 31 minuters gameplay med jag tror att det är skaparna av spelet mm. som verkligen visar jag tycker de visar och gör det spelet väldigt alltså man får se väldigt mycket av det. Det ser ut att vara riktigt grymt. De förklarar och berättar medan de sitter och spelar igenom en viss scen i spelet. Och man säger, Det ser sjukt ballt ut, mm. tycker jag. Så att in och kika på det. Och sen bara, ja, fy, det här vill jag ha jättestor. Jag vill ha det nu. Mm. 4 december är skitlångt just nu, tycker jag det känns som. Ja, nej, men det såg riktigt efter ut. Uh, jag kom på en till grej som inte du tog upp sen förra gången. Uh, ja. Du har ju fångat Mew. Ah. ah, Nej, det var så här. Okej. Okay. Jag, ska, jag, ska, jag ska vara ärlig. Det var ett, jag tänkte jag skulle ha tagit upp det förra veckan. Paus. Räkna till tre. Alla. Nej, jag tror det är nu här uppe. Alla. Nej, nu hör jag dig i en tredje mycket i så fall. För Alla. Jag hör dig, men jag vet inte varifrån. Konstigt. <laughs> Läna, nu kommer du tillbaka. Skämtar du, nu är du tillbaka, eller? hej, Nej. tjena. Jag är jag tillbaka nu? är tillbaka. I samma mic? Ja, i samma mic. Det här är jättekastigt. Ah, samma. Eh, jo, jag tänkte jag skulle ha berättat det förra veckan. Men jag hade inte samveten för att jag var inte helt klar. Uh -huh. Utom jag, få jag fångade det dagen efter. Fångade jag honom. Eller henne. Eller den. Mew. Mm. Så att, eh, jo, jag är klar med hela första specialforskningsgrejen åt Professor Oak så nu har jag äntligen Mew i min Pokedex. Det är i stort sett det enda behöver vi bara skryta <laughs> lite om att jag har klarat det Det är säkert jättemånga där ute som har gjort det redan men jag är sjukt nöjd mm. att äntligen ha Mew. Nice. Vad är nästa? Det måste vara Cerby, vad som var som där special. Jag tror det, jag är inte säker jag är dock tre uh, tro, jag tror att det är tre quests in i den. Mm. Så det är på gång fram till det, eller för att försöka fånga den också. För jag vet, så var det i alla fall i Game Boy. Man pratade om, om Mew, var den här legendariska man bara fick på events. Och efter ja. det så blev det Cerribe som och var och det, åt det hållet. Det var också så här. Och mm. Den generationens mu liknande. Så vi får se om Pokémon Go ju likadant då. Eh, vi hoppar in i nödsnack. Eller. eller? Jag hör dig, men det är fortfarande att du försvinner lite då då. Det är, nu är det konstigt. Hur är det möjligt? I don't know. Nerdsnack helt enkelt. Eh, och vi börjar ju tyvärr med den tråkiga nyheten att en tävlande i Madden NFL 19-turneringen i Jacksonville flårigda öppnade eld under evenemanget på söndagsmiddagen och dödade två personer innan han tog sitt eget liv enligt polisen. Där är en story av Polygon.com skriven av O.N.S. Good, Julia Alexander och Samit Sarkar. Jag kommer läsa direkt, vara direkt översatt i alla fall. På en presskonferens på söndagskvällen identifierade Sheriff Mike Williams från Jacksonville Sheriff Office. Den misstänkte som David Katz, 24 år gammal, från Baltimore. Williams sa att Katz var i Turneringen som en konkurrent och att Katz sköt och dödade flera människor och sedan dödade sig själv. Efter en andra presskonferens under måndagen eftermiddag sa sa sheriffkontoret att myndigheterna har identifierat de två överlämnade offren som andra konkurrenter i Madden-turneringen. Det var 22-åriga Elijah Clayton från Wooden Hills, Kalifornien, som är känd i e sportssamfundet som Trueboy och Taylor Spot Me Please Robertson, 28 av Jails West Virginia. Turneringen var livestreamad på Twitch vid tidpunkten för skyttet Twitch tog ner klippet i frågan men arkiv finns på Twitter och YouTube. Katz bar två handvapen och extra ammunition vid tidpunkt för skottet, sa sheriff Williams på måndagen. Men Man tillade att Katz tyckte ha avfyrt en av vapnen. Sheriff Williams sa att Katz köpt båda handvapen lagligt från en lic licensierad återförsäljare i Maryland. Enligt sheriffens berättelse om skjutningen, Katz tydligen siktade mot andra spelare. Han går förbi patrons på pizzarestaurangen för att nå gruppen med en spelare i ett bakrum. Även om rapporterna har förlagt att Cat öppna eld efter att det eliminerats från turneringen, sa Sheriff Williams att myndigheterna inte har fastnat några motiv ännu och att Jacksonville-polisen fortsätter undersöka brottet med hjälp av FBI. Tjänstemän sa att under måndagar förutom de två döda männen skadades 10 personer av skottlossningen och uppehållskadat som inte var skott. Alla överlevande skottoffer förväntas återhämta sig från sina skador, enligt chefen. IA-vd Andrew Wilson utfärdar att ett uttalande måndagskvällen, bekräftar att tre tidigare planerade medenkvalificeringar-evenemangs har avbrytits i samband med skjutningen. Eh, Jätetragiskt! Jättehämt. Mm, det är så tråkigt och det här är ju så. För mig är det ju så oerhört verkligt för. Eh, samma sak med den här eh, skjutningen under, var det Dark Knight Returns? Att ja. Oftast är det som liksom man har skjutning och sånt, men det är så, man blir lite distanserad. Det är så vanligt med skjutningar nu för tiden. Det är på konserter och sånt, men man känner, jag är inte på konserter så pass ofta. Men nu när det är så inom sport, eh, vi ska snart på Comic-Con Stockholm liksom. Det kan hända där, det kan liksom, den här skjutningen under en biograf, vi går ofta på bio- på något sätt blir det så mycket mer verklighet när det handlar om de här nya nörderier som vi faktiskt håller på med och är nära till god, så det är jättetragiskt att så här händer överhuvudtaget, men det tar så pass mycket mer på mig när det händer under nörd liksom, sammanhang. Uh... Ja, det blir ju det blir ju väl, väldigt mycket mer en verklighet när man inser att det faktiskt inte bara på större grejer det händer, eller bara alltså de stora arenorna, eller i Storstad, alltså i Stockholm eller vad som helst. Utan det händer ju faktiskt. Det kan faktiskt hända när som helst, vart som mm. helst. Egentligen. Nej, det är ju... Tyvärr, ska vi säga. Det är väl, alltså, I ett sånt här fall så finns det ju ingen förklaring överhuvudtaget till varför detta har hänt. Mm. Det, är, det är ju inte terror, det är ingenting sånt. utom det, det, det här är ju bara galet, mm. verkligen. Nej, och det med det är som du säger, och man kan ju ta, dra det här till allting. Och är det vapenlagarna i USA? Är han bara liksom eh, galen igen allt sånt där, det är jättesvårt att säga. Och det finns inga förklaringar. Och han gjorde det fega, han tog livet av sig själv Sen direkt efter också. Så man kommer ju inte få ut någonting om honom om det heller. Utan ända enda vi kan säga att det är jättetragiskt. Och det var chockerande när du skrev. Har du hört talas om det? Jag bara, nej. Och så hände det så pass tätt till när du skrev till mig. Så det var ju oerhört chock. Och det är jättetragiskt. Och... Nej, och... Alltså, mina tankar går ut... Eller alla våra tankar går ut till de drabbade och deras anhöriga, såklart. Mm. Men jag kan säga att jag fick en jättekonst... Vi är jättelångt ifrån där det här händer. Och vi är absolut inte i något sätt... Alltså, Äns i närheten av att det skulle ske oss just det här. Men det jag liksom var, verkligen, var därför jag skrev till dig också direkt. Så fort jag såg det här. Att jag var tvungen att verkligen så här, ta ett djupt andetag. Och vara så här, wow. Wow, det här var ändå lite... Det var lite verkligt, verkligen. Mm. Och det var ja, det var som en obehaglig känsla på en gång. Mm. Så att det är jätte, jättehemskt. Och, och som sagt, det, det är så det blir nästan hemskare, nästan jobbigare att liksom tänka på det bara när det liksom inte finns någon det är svårt att se ett riktigt motiv i det här, vad de än kommer att ta, komma fram till så är det liksom det, det, det kan inte ha funnits ett vettigt motiv till det här det finns, ing, det finns ingenting som kan försvara det så att det är bara det är bara hemskt mm. Nej och det är ju tragiskt för det här är, han var ju själv en han har ju spelat här tidigare och han har ju tydligen varit med i flera år i den här världen och sånt, så hur det kan ha snappats så ja. här hårt nu det måste ligga någonting bakom, man kan ju hoppas att de kommer fram till vad det är, att det här inte var någonting som bara skedde för världen blir mer och mer fakt. så är det ju, och vapenlagarna i USA som jag tycker hjälper inte till med det. Så det här är jättetragiskt, så nej, men vi kan ju inte göra någonting annat än att ja, hoppas på det att det inte händer så mycket mer i framtiden. Vi uh, hoppar in på lite roligare då. Jag har Yay. det som är månadens hetaste enligt oss på uh, under september månad Yay. och jag tänkte göra det lite annorlunda jämfört med vad vi har gjort tidigare att jag faktiskt Aha. har lagt upp nu är allting i ordningsföljd när det släpps så det kommer blandas ah. spel, det kommer sp blandas event och bio men det är från varje dag så det är bara att ta fram kalendern och skriva upp i ordning Nice. Vi börjar med Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age 4 september PS4 och Steam Och det här som vi har pratat om tidigare Dragon Quest är ju som Final Fantasy Fast jag tycker det är lite bättre Personligen Jag har varit mer i Dragon Quest Och det här ser riktigt riktigt bra ut uh, PS4 och Steam nu 4 september Det ska komma till Switch ja, 3DS Senare vad jag hört Mm. Men jag vet inte om har fått något datum Men jag tror inte det Det är ju jättesnart Det är jättesnart Och eh, det är föransbokat Nice Spider-Man 7 september på PS4 eh, stor spel Det är många som ser väldigt mycket fram emot det här eh, Du Är det något du har tänkt Direkt när det kommer Eller Jag vill mm. Det är allt jag säger Jag vill Ja, vi får se om jag kommer sitta mitt upp i Dragon Quest och nästa spel. Så vi får se om jag hinner, Spiderman, absoluta spel jag ska spela. Det är bara frågan, när? Jag har inte, så här, jag har inte förhandsbokat mm. det. Men med största sannolikhet så kommer jag ju köpa det direkt på PS4. Så att jag behöver ju kanske inte riktigt förhandsboka det heller. Äh, då ska... så att, men, men jag är väldigt, väldigt sugen på att få sv svinga omkring bland höghusen. Mm. Det stora spelet som jag väntar på Det är Shadow of Tomb Raider 14 september PlayStation 24, Xbox One och Microsoft Windows eh, Älskar de nya Tomb Raider-spelen eh, Så jag jäkla bra om man inte spelat dem, jag har sagt det flera gånger Jag säger det igen Spela det som Uncharted Lite sämre står det mycket bättre gameplay Då har man Tomb Raider-spelen de nya Och Shadow Tomb Raider Ser brutalt ut och så är det ut som alla serial killers som springer runt där. Det såg väldigt hemskt ut vissa av scener. Men jag ser väldigt mycket fram emot att få spela mer av Lara Croft. 14 september. Nice. Mer 14 september då är det bio dags. då kommer nya Predator filmen ut. Ser lite små ut. Mm. Mm. samtidigt 14 september till 16 september kommer Comic Con Stockholm. Mm. Mm. Eh, måste för alla tycker jag eh, Jag har bokat, det är dags Kommer från Stockholm 14-16 september helt enkelt eh, Det här är någonting för eh, oss som bor i Uppsala som jag definitivt inte kommer gå på men eh, jag vet många ser fram emot det. Här. Och det är Run for your lives Uppsala 22 september 2018 Ut och springa mot zombies jag Kan ju gissa vem som kommer att vara där <laughs> Min syster fyller år just den 22 september så jag kommer tyvärr vara på gräset och hade jag inte varit det så hade jag ändå inte gått för jag tänkte fan det är fa Jag tänkte precis säga det, Fifa vilken dålig bortförklaring Fifa vad dåligt Usch ska dricka öl Det kan man göra i alla fall Samma dag, 22 ja. september så kan ni gratta Bilbo och Frodo Baggins för det är deras födelsedag. nu vet ni det och det kommer jag bara ihåg för att det är min systers födelsedag också. <laughs> jag känner att du kommer ihåg din syrras födelsedag tack vare att det är Bilbo och Prodos mm, födelsedag. <laughs> <laughs> uh, Star Wars Solo A Star Wars Story släpps på DVD och Blu-ray den 24 september. Jag har inte sett filmer, jag har hört blandat. mesta gott faktiskt så den ska jag nog köpa på Blu-ray och titta. Och sista, det här är något jag vet du ser fram emot kanske inte lika mycket jag. Och det är bio, det är Johnny English Strikes Again 28 september. Ah. Fan, du plockar, av min, du plockar av mina här bara rakt av allihopa. Ja. Det är perfekt. Jag tänkte vi gör, gör det lätt för oss båda så blir det bort. Har du någonting <laughs> med det eller var det alla? Eh, jag hade varit en biofilm faktiskt som jag var lite halvsugen på. Jag har inte sett så mycket mer än trailer, okay. Men Black Klansman Black Clansman, har inte sett Ja, alltså. eller Black K-Clansman eller vad det blir <laughs> okay. på namnet. Jag har sett trailern men jag har inte, jag har inte läst namnet tidigare, ska jag säga. Vad handlar den om då? Alltså, det verkar handla om KKK okay. och hur liksom polisen ska försöka infiltrera dem. Okej. Okay. Trailen gör det skitskumt eftersom att det är en mörkhetpolis som ringer och pratar med klanen och ser till att bli medlem alltså under ett sitt alias typ mm. och för att inte bli påkommen så skickar de dit si hans kollega som då är vit för att faktiskt stå i KKK-utstyrsen mm. och det, det är vad, vad man ser på trailen liksom och så ska de försöka infiltrera dem så djupt som möjligt och Ja, antagligen spränga om eller vad man kallar det för i poliskretsar. Okay. Jag tyckte det såg skitkul ut. Så innan jag kolla trailern skulle jag säga för det ser, in, den ser intressant mm. ut. Men då så. Hade du någonting mer under nördsnack? Eh, nej, jag tror inte det faktiskt. Nej, för jag känner mig också ganska klar där. Vi har ju haft väldigt bra nu att vi ligger runt timmen. För vi har ju diskuterat fram och tillbaka om många vill ha det längre, många vill ha det kortare, många vill ha det exakt. Så, så länge det flyter så känns det väl bra. <laughs> Och där då fan av och det säger vi tack och godnatt till. <laughs> Men uh, på fredag uh, ABON SPELAR då kör vi lite BART UGLY MARTIANS uh, skitspel till PS2. <laughs> uh, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitofnerdnes.blog.se Nu når lästas via Facebook facebook.com abitofnerdnes Uh, följ oss på Twitch, twitch.tv slash Och uh, kolla in YouTube och söka bit Men tack för den här veckan så ses vi nästa gång igen. Har du gett er då? Ska du ta stingelé? Fanns det. <laughs> Hej!